Moltes gràcies, conseller. Molt bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí. Bé, trobem a les portes d'una nova edició del festival, dels esdeveniments, que per Sitges suposa més projecció internacional, però que també també ho és com a plataforma cultural pel, pel país, com a Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Jo volia donar les gràcies, com ha fet el conseller, a l'equip, a l'equip que, que ha treballat molt fort durant els darrers mesos, durant, durant el darrer any, des de, de fet, des, de, des de la darrera edició del festival. L'equip, doncs, des del punt de vista de la gerència, encapçalat pel Xavi Duran, com a director de la Fundació i des del punt de vista artístic doncs, per l'Àngel Sala, i que ens han preparat, doncs, com sempre fan, doncs una, una edició molt suggerent, una edició molt, molt estimulant. Per una banda, l'Àngel Sala, des dels seus coneixements i des de les seves habilitats, ha dirigit, com deia el conseller, una programació que tot sigui després d'ells de Tatarà, que presenta moltes propostes des del punt de vista molt ampli i plural de la visió de, del cinema de gènere arreu arreu del planeta. Jo mateix a dir com, com sempre ens fa l'Àngel, sempre ens proposa que és una programació atrevida, eh? abusarada, inspiradora, però que en al fons reflexa el, el valor del cinema, del cinema fantàstic. I d'altra banda, el festival veureu que enguany s'ha dotat de mecanismes que li permeten anar avançant amb el seu, amb el seu creixement gràcies doncs, a, la, a la tasca que s'ha fet des de, la, des de la Fundació. Després de, de molts anys, aquest any obrirem una nova sala, una nova sala de, de cinema, la Sala Tramuntana que estarà ubicada al mateix, al mateix, hotel, al mateix hotel Malià i que se s'assumirà doncs, juntament a les altres sales que hi fins ara, la mateixa sala gran diguem, de l'Auditori i a les dues sales dels salons teatres del, del municipi, el Prado i el, i el Retiro. Eh, a més a més, el Festival Enguany també ampliarà eh, pantalles i altres espais de, de projecció, més enllà d'aquesta nova sala, en diferents indrets de, de la vila. Eh, hi haurà pantalles de projecció al Palau Maricel, a l'hotel eh, Avenida Sofia Spa, a l'espai Movistar, que es trobarà a la platja de la Fregata, just és l'espai més, més emblemàtic de Sitges, Espais que, diguem sumaran altres ja més, si em permeteu, tradicionals, com seria el Brigadón a l'Escorxador o el mateix Or de Can Fals que vam estrenar doncs, fa, fa tres anys. Com veieu, aquesta, aquest diguem, increment de, de sales el que fa és anar afavorint aquest creixement sostingut, sostingut de la, del festival, el que suposa també una ampliació del un focus d'interès que pot tenir la mateixa, el mateix certamen. Aquest any també tindrem una, una aposta per, la, per, el, per ser continuar sent un pol d'atracció de la indústria audiovisual catalana a través de diverses iniciatives, com són el Film Hub, l'Industry Meeting o la, la Blue uh, Window Red Carpet. A Sitges, sobretot, si ve a veure cinema, però també volem que sigui una plataforma doncs, de, de projecció i de favorir el negoci i les oportunitats, oportunitats d'un sector que considerem que és clau pel país, com és el sector de la nostra indústria, indústria cultural. Tot això anirà sempre acompanyat d'aquest esperit màgic, aquest ambient tan propi del festival que respira arreu, de, arreu del municipi. Per això hem creat enguany el circuit fantàstic, en el qual veureu que doncs, uns 180 establiments de Sitges participaran, s'ambientaran, es decoraran i faran ofertes específiques per tots els espectadors del festival que aquests dies ens acompanyen a la vila. Com us deia al principi, per anar acabant, el festival per nosaltres, per Sitges, és la principal artèria que ens situa a Sitges i el país, al món, també. És el gran festival de Sitges. És el que ens permet dibuixar aquests Sitges dels festivals que des de l'Ajuntament intentem sempre promocionar i, a, i acompanyar. La primera passada, precisament, d'aquesta línia, vam estrenar un nou festival que potser alguns recordareu, alguns fins i tot hi vau participar, que és el Sitges Next, en el qual doncs, eh, vam, vam treballar i impulsar els nous llenguatges de comunicació. N'hi han d'altres al llarg de l'any Sitges, però precisament el que busquem és això, continuar sent una referència en el món de la cultura i en el món dels festivals. Per tant, abans de finalitzar, vull donar les gràcies d'una manera especial a la Fundació per tot l'esforç posat, a les institucions públiques i privades per per la seva col·laborador i sobretot els patrocinadors i col·laboradors i el públic, el públic és el que fa possible cada any una nova, una nova edició del festival que com deia el conseller doncs ja va a camí del mig segle de vida i per tant espero retrobar-vos a tots a Sitges les properes setmanes, que gaudiu del festival i que ens acompanyeu doncs, en una vila que fins i tot aquests dies com sabeu s'omplirà de zombies per tant sigueu tots ja benvinguts i benvingudes, gràcies